Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är den nittonde delen i min pågående bibelstudieserie om Daniels bok. Vi tar oss sakta men säkert igenom den här boken och har kommit fram till kapitel nio i Daniel. Och det här kapitlet det handlar om en väldigt speciell bön och hur Gud svarar på den Bönen. Så låt oss sätta igång med en gång och läsa Daniels bok. Om du vill höra något av de tidigare programmen så finns de på manonata.se eller i din podcast-app. Förra veckan så läste vi i kapitel 8. Om en syn som Daniel hade, en syn om en bagge och en bock som slogs mot varandra och om ett litet horn som förhävde sig mot Gud. Och då får man säga att kapitel 9 är ganska mycket en taktändring, det är ett avbrott i den här genren. Det handlar inte om svårtydda syner här, i alla fall inte till att börja med, utan det handlar om en bön till Gud. Och vi kan börja med att läsa de första tre verserna i Daniel kapitel 9, där det står. I Dariavers första regeringsår. Han var son till Ahasveros och av medisk släkt men hade blivit kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren med eh, ivrig bön och åkallan. Och fastade i säck och aska. Det är Daniel 9, vers 3 Och Daniel är som vanligt här noga med sina tidsangivelser. Han säger att det här hände i Dariavers första regeringsår. Och det vill antagligen säga år 539 f.Kr där i övers här är antagligen en titel precis som Farao kunde vara en titel. Eftersom kungens namn på den här tiden var Kores eller Cyrus lite beroende på hur man översätter den. Men rent historiskt så händer det här alltså samma år som Babylon föll och Medo Persien tog över makten. Daniel är då en gammal man, cirka 82 år gammal. Och han lever i en väldigt spännande tid men också en väldigt orolig tid. Och vad gör man när saker och ting är väldigt oroliga? Daniel, han gör i alla fall så att han börjar läsa skrifterna. Han börjar läsa i sin bibel skulle man kunna säga, även om den inte var fullbordad på den tiden. Och han läser framförallt profeten Jeremia. Och när han har läst den här profetian så börjar han be. Och det tycker jag är intressant bara som ett mönster till efterföljelse. Alltså under oroliga tider så söker sig Guds mannen till ordet. Och i möten med Guds ord så börjar han be. Han söker sig till ordet och till bönen för att finna vägledning i en svår tid. Och då kan man ju fråga sig vad är det Daniel ser hos profeten Jeremia som väcker den här ivern hos honom? Jo, det var så att Jeremia var ju en profet som levde innan den här fångenskapen i Babel. Och som profeterade om denna fångenskap. Han sa för att judarna hade vänt sig bort ifrån Gud. De hade utsugit både landet och de fattiga i landet. På grund av det så skulle landet nu få vila ifrån det här folket i sjutton. År, framförallt från ledarskapet i landet i 70 år. Och vi kan läsa några exempel från Jeremia. Läs först ifrån Jeremia 25, vers 10-12 till där det står Jag ska bland dem göra slut på jubelrop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, kvarnens buller och lampans ljus. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 År. Men när 70 år har gått ska jag straffa Babels kung och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och Kaldenas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Och sen står det också i Jeremia kapitel 29, vers 10-14, till läser jag några vers där också. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er. Och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta, för jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Det är då Jeremia 29, 10-14. Ehm. Och låt mig bara säga någonting om det här innan vi går vidare. Ta en liten parentes och poängtera något som jag är lite passionerad runt. Som jag tycker alldeles för ofta glöms bort. Därför att mitt i det jag läser nu, Jeremia 29, så hörde du en vers som om du är en troende kristen säkert har hört många gånger för Det här, jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Du har säkert hört den här versen. Jag har sett versen på muggar, på t-shirts, på Facebook på väggar och hört den citeras många många gånger och jag rör inte för det och jag beklagar om jag måste eh, göra det lite jobbigt för någon men jag måste säga det här. Den här versen handlar om judarnas återtåg ifrån den babyloniska fångenskapen. Den handlar inte om dig. Den handlar inte om mig. Alltså missförstå mig inte. Gud har fridens tanke för att han har sändt oss fredsförsten. Men den här versen handlar om judarnas återtåg från Babylonien. Och det ser man om man läser bara en eller två verser före eller en eller två verser efter. Någon annan gång så ska jag Går lite mer igenom det här. Jag tror jag har talat om det tidigare också. Men det här med faran. Med att läsa bara en bibelvers. Eh, men jag ska inte fastna i det. Jag ville bara säga det. Vi går vidare. Eh, Jeremia profeterade alltså. Om fångenskapen i Babylonien. Du Kanske har lagt märke till att jag ibland säger Babylonien. Ibland Babylon. Ibland Babel också. Det används olika ord i Bibeln. Och de är stort sett synonyma. Eh, men. Jag använder dem eh, om varandra. Eh, men jag sa i alla fall att Jeremia sa eh, att fångenskapen skulle vara i 70 år. Och om man räknar framåt från Jehoiakims regeringstid, då Jerusalem intogs och fångar fördes bort. Och så räknar man 70 år framåt i tiden, då kommer man till just det här året, Kung Dariavers första regeringsår. Så du kan ju tänka dig hur Daniel måste ha reagerat då han läste det här. Han kunde räkna själv och säga att ja, men, vad är dag? Nu är det här tiden. Han visste att judarna hade förts bort i fångenskap på grund av sin egen synd. Man hade föraktat sabbaten men han hade också föraktat sabbatsåret. Alltså vart sjunde år så skulle man låta marken vila och man skulle låta fångar få sin frihet. Man hade föraktat de fattiga, de faderlösa och invandrarna. Och därför så fördes man bort så att landet fick sin vila. Och logiken bakom att det är just 70 år är att i 490 år så hade kungarna regerat i juda. Så det var 70 gånger som man hade vanhelgat det sjunde året som Gud hade talat om som ett sabbatsår för hela landet. Och därför så skulle landet få gottgörelse för de här förlorade sabbaterna skulle man kunna säga och det finns massor att säga om den här saken. Jag, man kan stödja det med olika bibelord och så vidare, men det är i alla fall saken helt i sin korthet. Och så var det naturligtvis också löften knutna till slutet av de 70 åren. Alltså vad skulle hända när de 70 åren hade gått ända? Jo, Gud skulle föra dem tillbaka. Han skulle återupprätta folket. Han skulle, ge den, dem, han skulle återupprätta dem till att bli den välsignelse som de var kallade att vara. Och allting skulle bli harmoni igen, helt enkelt. Så det, det är eh, vad Jeremia talade om. Och det var det som Daniel började eh, läsa. Och i den situationen så började han också att be. Han hade läst om löftet och nu ville han utmana Gud angående de här löfterna. Han ville rensa ut det som hade varit för att folket som då levde i Babylon skulle vara redo att komma tillbaka till landet. Och bli det som Herren Gud hade kallat dem att vara. Vi ska läsa några verser bara av det som Daniel ber om här. Vi börjar med att läsa de tre första verserna, alltså vers 3 till 6. Det står så här. Jag vänder då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände, o Herre.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 Daniel 9, vers 3-6. Kom ihåg vem Daniel är när du läser det här. Alltså tänk på, vem, vem är Daniel? Han föddes bort till fångenskap i Babylon eh, utan att han själv hade gjort något fel. Men han var där på grund av eh, judafolkets synder. Han var en rättfärdig man. Det står att han räddades både från lejongropen och från andra väldigt prekära situationer. Så räddades han av Gud. Därför att han var rättfärdig inför Gud. Och när man tänker på det så är det ju intressant att han börjar säga så här. Vi har syndat och gjort orätt. Alltså då vi? Alltså hur hade du och jag agerat i en liknande situation? Om du hade fått ett fängelsestraff för någon, någonting som din bror eller far eller någon annan i din familj hade gjort. Hade du då efter 70 år i fängelse sagt, ja ja, vi har brutit lagen tillsammans. Eller hade du klagat över ditt öde som du faktiskt var oskyldig till. Jag ska inte sitta här och vara fånge, det är inte jag som har gjort något fel och så vidare. Och det fanns de bland judarna som klagade till Gud på just det sättet och som använde ett ordspråk som man populariserade på den här tiden där man sa fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder har blivit ömma. Och du kanske förstår det här ordspråket ifrån den här situationen men man kan läsa om det här i Hesekel kapitel 18. Det här handlar om människor som absolut inte ville ta ansvar för någonting som tidigare generationer hade gjort eller inte hade gjort. Och det var människor som dessutom menade att de själva var rättfärdiga. Och att Gud därför gjorde orätt emot dem när han lät dem vara fångar. De hade inte ätit några sura druvor så varför skulle deras händer vara ömma? Eller för att säga det mer konkret, de hade inte levt i Israel och förtryckt folket där. Så varför skulle de vara fångar i Babylon? Det låter ju inte rätt. Och, det, och det, på ett sätt så är det sant. Eh, på ett sätt. Därför att Hesekiel säger också, om man läser Hesekiel 18, att ni ska inte längre ha någon anledning att använda det här eh, uttrycket, det här ordtaget, eh, ordspråket. Eh, därför att det syvende och sist så är det, säger Hesekel. den själ som syndar ska dö, medan den som omvänder sig ska få leva. Och problemet är ju då i grund och botten att vi alla är syndare. Alltså när vi försöker rättfärdiga oss själva, så gör vi det som regel genom att vi jämför oss med någon som vi hittar som är sämre än oss själva. Till exempel de här judarna i Babylon kunde säga ja, vi är inte lika illa som de som vanhelgade templet. Men samtidigt som de sa det så glömde de också att samma grundläggande synd fanns hos dem också. Bara att i Babylon så var ju då möjligheten för att vanhelga templet inte närvarande för de hade ju inget tempel där. De var bortförda ifrån templet men Gud vet att givet den samma situationen så hade samma sak hänt och han vet också vad människans, människans hjärta bär på för någonting. Men här så är ju Daniel väldigt annorlunda. För honom så är inte det viktiga vem som har syndat. Eller vad som var orsaken till det. Han är mer än villig att bära det oket. Och säga vi har syndat. Därför att Daniel han är en förbedjare Och du har säkert hört talas om förbedjare och kanske har träffat någon som är förbedjare eller du kanske har hört talas om förbön och i praktiken så handlar förbön om någonting så enkelt som att be för någon annan att gå in i någon annans ställe och be för deras behov om jag ber för dig så är jag din förbedjare. och går i förbön för dig men förbönen är också en mäktig tjänst och det är också ett väldigt stort bibliskt tema och jag tror faktiskt att vi ska ta lite tid eh, att tala om förbönens tjänst i resten av det här programmet och så ska vi se, komma tillbaka till och se mer på vad Daniels bön faktiskt handlar om i nästa program. Jag tror att det kan vara smart och bra för oss att eh, lägga grunden för att förstå vad förbön och vad den här bönen faktiskt handlar om i grund och botten. Och som jag kan se det så är Abraham den första förbedjaren. Han möter Gud i första mosebok kapitel 18 och 19. Och där står det bland annat att han, att han går i kamp med Gud. Där han ber för Sodom och Gomorra. Och han var beredd att eventuellt till och med möta Guds vrede själv. Han säger det, bli inte vred på din tjänare om jag ännu en gång vänder mig till dig och frågar. Han, han är beredd att möta det om han bara kan rädda Sodom och Gomorra och människorna som är där. Ett annat exempel är Mose. Efter att Israels folk i öknen hade syndat inför Gud. Så ropade Mose till Gud att han skulle förlåta folket. Och att om han inte ville göra det så skulle Gud stryka Mose från de levandes bok. Alltså han erbjöd sig att, att Gud kunde ta hans liv om han inte ville frälsa folket. Så Mose går i förbön och han erbjuder sitt liv för folkets liv. Och det här är faktiskt en del av förbönstjänsten att ropa till Gud och att erbjuda sitt liv, att ställa sig i gapet mellan eh, vreden och människorna. Det finns en berätt annan berättelse i Bibeln om juda Jakobs son juda som gör någonting liknande när han vädjar till sin bror Josef att han inte ska ta Benjamin som fånge i Egypten och så ber han om att han själv ska bli en fånge i Benjamins ställe. Alltså juda som tidigare hade sålt sin egen bror till slav därför att han hatade honom var nu beredd att offra sig för sin bror som han älskade. Där det skett en förvandling i Jakobs liv och han går in i den här förbön och offertjänsten. Och det finns många exempel på det där och jag ska ta några fler. Ta Jobb till exempel som hade mött så mycket fiendskap från sina förmenta vänner som offrar för dem. Han går i förbön för dem och han gör det här för att rädda deras liv om man går lite runt i historien här jag hoppar lite fram och tillbaka men Samuel, profeten Samuel han säger i första Samuels bok 12 och 23 att aldrig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutar be för er jag vill istället lära er den goda och rätta vägen, säger Samuel och så Samuel såg som sin stora livsuppgift även på ålderns höst och även fast folket var så gensträvigt att han såg på det som sin livsuppgift att be för folket. Även Jeremia grät och bad för judarna på den tid och de själva inte insåg sin syn. Han, han gick i förbön för dem även i en hopplös situation. Och naturligtvis... Det här leder ju fram till den största förebedjaren och offraren av dem alla, nämligen vår Herre Jesus Kristus. Han ber för sina lärjungar gång på gång, du har stora exempel som till exempel Johannes kapitel 7 där han ber för deras enhet han ber för deras kärlek och så vidare han säger också till Petrus att han har bett att hans tro inte ska bli omintet han ber till och med för sina bödlar han säger far förlåt dem för de vet inte vad de gör eh, i Lukas evangelium och i Hebrebrevet så står det att Jesus alltid lever för att gå i förbön för oss det står i Hebrebrevet 7 och vers 25 Eh, och till slut av alla de här exemplen, exemplen som vi har sett så kan vi också se på apostlarna och de troende de kristna som var förberedgare. Stefanus han bad också han för sina bödlar och Paulus han bad står det i Bibeln ständigt för församlingarna han gick in i förbön för dem och den kristna tron en stor del av den kristna tron är just den här Förbönstjänsten. Och om vi ska säga någonting mer om det att vara en förbedjare. så skulle jag vilja säga att det är kopplat till den prästerliga tjänsten. Alltså Guds präster i Gamla testamentet, de var kallade att be för folket. Att alltid offra både fysiska offer av djur men även lovets offer till Gud. De gick in i templets dolda rum i det heliga och där bad de för. Folket eh, och de bar dem framför, bar folket framför Gud. Och den sån tjänst som Gud kallar oss till även idag i Matteusevangeliet så säger Jesus att vi ska gå in i vår kammare och samtala med Gud som ser i det fördolda. Och bön och förbön, det verkar ju meningslöst för den som inte tror på Gud. Och så är det naturligtvis. Om jag går in i mitt rum och mumlar några ord så hjälper det ju ingen. Eller? Alltså med mindre det faktiskt är sant. Alltså med mindre det är sant att någon är med oss i det dolda rummet. Någon som lyssnar och som verkligen vill svara. Och därför så är ju bön och förbön verkligen ett tecken på tro. Det är en troshandling. För en sak måste vi ha klart för oss. Och det är att när vi går i förbön. Så vill Gud att vi ska göra det med iver och med intensitet. Det står om Daniel här i texten att han vände sig till Gud med ivrig bön och åkarran. Och han fastade i säck och i aska. Alltså han som hade blivit klädd i Babylons och Persiens. Absolut finaste kläder han ville heller klä sig i säck för Guds folks skull. Men saken är den att vi kan aldrig ha en sån iver för Guds sak som det Gud har. Alltså tänk på det här, Gud är inte en despot som måste blidkas. Han är inte en ointresserad makthavare som bara kan få oss att bry sig om vi kan uppvisa nog med helhet och iver och underkastelse. Han är, han är inte någon avgud som bara kan blidkas med offer och att man, att man liksom tillber. Om vi tänker så om förbundstjänsten så har vi missförstått Gud. Anledningen att Gud vill att vi ska gå in i förbön med blod, svett och tårar, det är att Gud själv har den iven. Han vill frälsa, han vill befria, han vill hela, han vill förvandla och han vill också att vi ska vara på samma våglängd som det han är. Därför att om vi hoppar över Daniels förbön, eh, alltså själva bönen och går direkt till det som hände efteråt så händer en ganska intressant och märklig sak. Vi ska gå igenom bönen noggrannare nästa gång men ska bara läsa någonting i vers 23. Därför att, efter, efter att eller medan Daniel håller på att ber så kommer en ängel till Daniel medan han bad så dök ängeln Gabriel upp. Och Gabriel han sa så här, eh, det står, Daniel jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att berätta det för dig för du är högt älskad. Så Daniel han, han har en lång bön. Bara bönen som vi kan läsa i Daniel kapitel 9 är 16 verser lång. Och antagligen så bad Daniel mycket mer än det här. Det är nog bara en komprimering av det han faktiskt sa som vi har i den här texten. Men redan då han började be, redan när du började be alltså innan han hade sagt någonting så fick Gabriel den här befallningen om att fara till Daniel med bud. Gud var mer ivrig för den här saken som Daniel skulle be om än det Daniel själv var. Och så är det med vår förbundstjänst också. Och så är det med Kristi förbundstjänst. Vi måste komma ihåg det. Det står att Jesus går i bön för oss. Och tror att han får bönesvar? Självklart får han det, för Jesus är inte någon helig man som försöker blidka en svårflörtad Gud. Utan Jesus är Gud själv som går i helig prästtjänst för sitt folk till Gud Faden. Gud Faden som gärna vill förlåta och gärna vill frälsa. Så Jesus förbön för oss, det är vår trygghet. Och det här vi ska sluta idag, det är så långt vi kommer idag. Därför att... Vi kommer inte igenom så mycket i den här texten idag men jag tror att det är nödvändigt att lägga den här grunden för att vi ska kunna förstå det som Daniel ber om i Daniel kapitel 9 och så hoppas jag att det här programmet har blivit en uppmuntran för dig att gå in i förbönstjänst tillsammans med Jesus själv. Be för. Din lokala evangelist, be för församlingen, be för missionen, be för din släkt, be för Guds folk. Och gör det med iver och då kommer du se att du blir mer och mer stämd efter Jesu egna hjärta. Gud välsigne dig. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Stor är din trofasthet med Kristina Imsen. Du har lyssnat på Radio Maronata podcast. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio. Och vill du komma i kontakt med Maronata så gör du det enklast via e-post infosnabla eller telefon 070 201 20. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.